Gabonak direla eta ondarribiko ustalalitza elkartera jo dugu. Bertan, Inaki gezalarekin egin dugu topo, eta berezi bat berezibat, erreztetak bate proposatu dugu Gabon hauetarako. Bai, bueno, batei baki gu Gabonetan e, garai, asko jateko garai badela, e, etxe bakoetan bere, bere tradizia grauzkate, ez hori nike opentatu dut obiztango zela, iruk plater esango ditu, dikak ez berri Inak, baian, E, egokiak, eh? Uhum. Adibidez, tartuko egun nuke, aziko eginak, ostra, ostra batzuk egin, eta beti eukidegu e, ostrak oztrak e, limoiarekin daoztian jatea, eh? Bai. Hurtunik, proposatzen dudana da gaur, eta gainera huetan, bueno, egun hauetan egun pelskoa diela, eta bat, oztrak e, vaporean irikiko dugu, horretakot, e, pareda bat beharko dugu ura gatza pixka batekin eta ostin batekin jarri, Gura irikitzen azten dut Ostrak jarriko ditugu Eta paderaba jarriko dugu Eta Iru minuto horre lautsiko dugu zotan Orduan Lortuko dugu naizago da Ostrak irikitzea Irikita daudenian Eukiko dek, e, dugu Bande jatso batean Eta, eta e, jarriko ditugu denak Jarriko ditugu personakot Bi iru ostrak Orduan zingo dugu Oliba olioz eta batzuria, eta perrexi lehinako saltza bat, uh -huh. eh, koiak hapizka bat botataz, dena txikitziki inaz, ba, dugu batzuri bat adibidez, perrexi le... lau boztorri, eta ospin bat, eta kutsarada pare bat olio oliba. Dena uh -huh. txikitzik ingo eta botako dugu, oztra bakoetan gainean. Karriko dugu, ogitxikitua gainetik ere bai, eta labea zartuko dugu, minuto terri hola, egun dalaro gehiagra labe batean. Eta hor dazkagu, e, plater goxua erretxe apretzatzen dut, eta geniuzet berria jende askorako. Ba beraz, ostrak izanen ditugu lehenengo plater gisa urtengo netan, eta jarraitzeko, aza eta ajoarriro moduko bat proposatzen dugu inak igazala berak. Ni gero e, jarraituko nuke, orain e, aza garaia bada, hone eh aza orria kegozi aparte igo genuke ajoarriero moduko bat bakailo desmigatua piperberdearekin eh, pimiento o piper torcitoarekin tomate pichabatekin igo genuke hor ajoarriero bat eta hori berokalda dedikan aza orria kegozi ajoarrieroa egin mm -hmm. eskala batetik eta ajoarriero hori zatuko legu Azaren horri bakoiztean. Tego genuke, goro biltzo uh -huh. genuke. Gero hori, bandeja batean jarri. Bexamel, ez lodi bat. Bexamel bat prestatuko genuke. Eta gainetika motako genuke. Labia zartutaz tene bai. Gazta pixka bat jarri eta. Eh, eta nik uste e, beste platea alternatiba bat dela. Gaboreta jateko ez. Gainan nik uste doitura azko daula ezetan, e, Bakaiua jaten eta barri. Gero, ya, bukazeko, bukaztuko genuke, alagi puxoa batekin, baina, ba hakin guztizun posazten duen askotan, e, alagia, momentoan egin behar eh? e, ne, da, eh? Bai. Pertsona bat altzatu inbarrde, hori da. Horo nien, nire propostamena da, edakit, entreko, puxoa bat altuko genuke, ba, zein lagun balin bagea, kalkulatu, erunde hiru egitama, ramoko puxoa, pertsona bat eztekot, ba, beharko genuke, Kilo terriko puzka oso bat, gutxi gara bera Hor eh? du, kastuko genuke Olillo botata abotatak, batzuri bat eta gazta jarritak Laibiaz hartuko genuke Eunda berrogeita amar gradutara zera batean ordu du, Eta azkeneko amar minutoak Igo labea e, e, Eunda larogeita amar berrunga gradutara Kolore aktu zezat Gero, haragi hori anterako dugu Eta atera duen jugo guztia e, Zartagi batean anjariko genuke Ardoro betkotako genuke Hori izan Aragia atako genuke Zapibatekin estalita Uztiko genuke, reposatzen Eta lehen ez handako hori e, aragi jugoa Gehi ardo beltza salda duztitu Zalda pixka eta haut, e, Piper hau beltzaz e, puntxo anjarri baita Eta Er, maizena pixka batekin lo ditu Hor du jauka gusat egina eta aragia mm, Erreposatzen zapi batean uh -huh. Jateko momentu ireztu ediz, ediz, danean Maiar aterako dugu Pure patata bat ingo du, eh, patata pure bat ingo du uh -huh. Eta hor izango da momentoan Justo, bafa, e, ja, e, jamar reuniaren aragi puxa Mai gainean puxka oso atera Eta hor moztu bako ezaren puxa bat Entzun duzu beraz, ba, askotan ohikoa ez den plater bate proposatu digu bigarrene plater gisa jateko eta amaitzeko, ba, urte osoan zehar maize jateko oitura duguna, baina gabonetan, ba, askok sekula jateko betarik ukaten ez duguna flana proposatzen digu inaki gezalak. Gero bukatzeko, egingo genukena izango zen flan bat, baina flanam e, izango, izango da pixa bat ezberdina, e, interzorza flana izango da. Intzatza za gure postre e, niguzet, eh, gabonetako etaunenetako bat izango dela. Urtez uh -huh, gente eze gustatzen jaten jaten dela, eh. U, jaten dela. Uh -huh. Aha. Maina ni uzet zaudain ere holandesei teke l'alternativoa o lo sé Marco enuke. Hitzaurrak e, ehartu ba badakit gutxu arai 400 g. Jaul Egun, egun da berroita marrez, berregun gramo azukre tutan jarri, intzaurakkin batera, intzaurak tiki inak, eta mantekia pixka batekin, eta ingo dugu na, izango da hor gozatu dena, bai azukle intzaurak, azuklekin eta bantekiakin, suabe, suabe. Loztuko dugu, e, azukle hori, e, dezaik inda dilla, eta goxoki bateiko da, uh -huh. e, intzaurakkin batera, eta ja, ikusten dugunean, ja, e, hartzen ari dela kolore rubio bat, botako dugu esne gainean litro bat eh, esne gainean litro bat, mm -hmm. eta botako dugu esne litro bat biak, e, hori egindak edo egozten utziko dugu ba, kalkulatu ordua ditxo bat eh? mm -hmm. eta orduer ditzio hori e, pasatua edo, egun eguna izango da e, intzatza zau mm -hmm. epeldu epeldu dugunean amal hau harrautze jarriko dizkiogu, ja barriakim e, zatitu eia uzita, uh -huh. arruzak, nondonaztiko duguna, eta uh -huh. jarriko dugun e, planeratan. Uh -huh. Planeratan baino marian jarriko dugun, hundurra duetan ola labea, e, labe batia sakuta, uh -huh. baino maria da, baki guen gura jarri. Eta beharko genuke, berrogei, berro gita man Ause beraz, ondarribiako stallaritza elkarteko kideak Iñaki getalak berak gabon hauetarako eskaintzen digun edo proposatzen digun errezeta. Me!